ya untuk diterapkan pada eh, tidak pas diterapkan di kebanyakan dari sifat-sifat itu ya tidak terterapkan pada mayoritas orang-orang yang menisbahkan diri kepada ilmu pada zaman ini ya kita teliti sifat-sifat itu ya pada Diri orang-orang yang banyak mengaku Sebagai alim ternyata Muhammad Nasiruddin Alalbani Rahimahullah Mengatakan Bil-ma'na Asbahtu La a'arifu Minal ulama Illa Illa al-qalilin wa akhasuhum bidzikri asy-syekh ibnu bazr wa asy-syekh ibn uthaimin asy-syekh ibnu bazr wa asy-syekh sekarang ini aku menjadi tidak mengenal Ulama' kecuali sedikit sekali Aku khususkan mereka Dengan penyebutan Aku khususkan Ya Mereka yang tergolong ulama' Sebagai contoh Beliau khususkan yang disebutkan adalah as Abdul Aziz Ibn Baz Dan as Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin Muhammad Allah Al-Majmai Bukan berarti hanya dua itu ulama Tetapi Syekh al Albani menghususkan menyebutkan contoh ulama dua ini Yang menunjukkan Menunjukkan Kedudukan keilmuan Dua syekh tersebut di sisi al-imam al-albani rahimahullah nah itu kata beliau iya asbahtu A'arifu a'rifu min al-ulama' illa afrodan qalilin nah. maknanya sudah disebutkan tadi sama dengan ucapan الشيخ عبد السلام برجستين نعم يعني sedikit نعم tata الشيخ syekh di sini falaysa al-alimu bukannal yang disebut alim itu man kana fasihan balighan balighan fi khutb fi khutbi balighan Naam Wa na'ha thalik Wa man alafa kitaban Atau nashara mu'allafan Atau haqqa maktutatan Atau akhrajaha Bukan hanya itu orang yang fasih yeah. Ya Hebat Retorikanya Dalam khutbah-khutbahnya Hebat retorikanya Dalam muhadra-muhadrahnya dan semisal dengan itu bukan yang namanya alim itu yang pandai mengarang kitab ya atau e, menyebarkan karyanya karya tulisnya atau dia sudah mentahqiq makhthutah yakni manuskrip ya atau e, mentakhrij ya manuskrip itu bukan semata itu Bukan itu barometernya, tolak ukurnya. Liannawaznul alim bhadhi alamur, fa hasb, huwa al muterasib wal ilasaf fi kathir min adhani al gamh. Kenapa beliau menyinggung ini? Kata beliau dikarenakan timbangan ya untuk menilai seorang alim dengan perkara-perkara tersebut yang fasih, yang hebat ya retorikanya, yang pandai mengarang kitab, yang menyebar karya tulisnya ya dan semisalnya dengan semata itu itu dijadikan sebagai timbangan untuk menggelarnya sebagai alim ini yang sudah Meresap dan mengendap Ya Dan ini menyedihkan pada Kebanyakan Pikiran Ya Orang-orang umum Keumuman orang Timbangannya itu Kalau sudah melihat orang di mimbar Masya Allah Hebat Pasih. Retorikanya bagus Ya atau sudah punya karya tulis, sudah punya kitab yang dikarang. Dan selain selain itu lantas kemudian digelari sebagai alim. Nah. Ini keliru. Kata Syekh rahimahullah, "Fal 'alimu haqqan". Alim yang sebenarnya man tawalla bil ilmi syar'i orang yang temar dengan ilmu syar'i ya yeah. sudah menggeluti ilmu syar'i wa alamah bimjma li ahkam kitab dan sunnah dan dia sudah menguasai global hukum-hukum al Quran dan al Sunnah, aarifan bil nasiq wal mansuh, wii, wabil mutlak wal muqiyad, mana yang mutlak, dan mana yang muqiyad yang diikat, dibatasi, tidak dimutlakkan Wabil bil mujmali wan mufasser mana yang global dan mana yang sudah dirincikan, sudah ditafsir, ditafsir. Waktu lah Aidan ada akhwil salafi fi majma' al-e'waqta lahufi dan dia juga sudah menelaah ucapan-ucapan salaf dalam hal-hal dalam perkara-perkara yang mereka ijma' salaf ijma' atasnya. Dan mana yang kaum salaf berselisih atasnya. Nah, ini ya, satu kriteria untuk mengenal siapa alim yang sebenarnya. Kemudian beliau mengisyaratkan kepada kitab Jami' Bayanil Ilm wal Fadl. Kitab Ibn Abdul Bar Rahimahullah Ibn Abdul Bar dalam kitab Jemaah Bayan Ilima Fadlih Telah membuat satu bab fi man Fiman yastahikku Ayusamma faqihan atau aliman Bab Tentang siapa yang berhak Untuk dinamakan faqi Untuk dinamakan alim Nah, Bisa dilihat di juz 2 Alaman 43 Nah kata beliau walaa 'ayba anna tahsilahum li hadhihi al ahkam al shar'iyyah tidak diragukan lagi bahwa mereka menghasilkan hukum-hukum syariat itu menghasilkan ilmu yang banyak itu menguasai ya? hukum-hukum syariat mereka berhasil mendapatkan itu ya itu telah menghabiskan waktu yang panjang telah menghabiskan waktu yang yang panjang wastagra wastafraga juhdan kabira dan itu telah setelah mencurahkan usaha perjuangan yang besar ya bukan waktu yang singkat dan tidak juga dengan bersantai-santai, tidak. Nah, tidak bisa seperti itu. Nah, seperti kata Yahya ibnu Ibn, Abi Khathir, "Nah, la yunalul ilmu rohati lisan. Ilmu itu tidak bisa dicapai dengan tubuh yang santai, dibuat santai, tidak dipaksa. Ya. Tidak berjuang. Nah. Harus ya. Ber, berusaha, berupaya, berpayah-payah, berlelah-lelah. Dengan perjuangan yang sungguh-sungguh, memaksakan diri. Tidak kenal lelah. Afar ini tadi ucapan Yahya bin Abi Katsir ini. Lainal ilmi rahajal jism, ilmu itu tidak bisa didapatkan dengan tubuh yang santai. Dengan bersantai-santai. Ya, dengan banyak istirahat. Ya. Banyak santai. Ini di, di, ditulis oleh Al-Imam Muslim. Dalam kitab sohinya, sohi Muslim. Kisahnya ketika itu alimah Muslim ketika mengarang sohi Muslim. Nah, sampai pada eh, kalau tidak keliru pembahasan Tayamum. Jadi masih masih kita butuh haram Alimah Muslim merasa lelah, terus berhenti, istirahat berhenti. Nah, ya. kemudian beliau teringat itu. Yeah, ucapannya, ya hina Bangkit lagi semangatnya. Sekalian ditulis di situ. Layunalul qolay hina berkafir. Layunalul ilmu di rohati lujur. Terus lanjut lagi. Kita dapat sekarang seorang Muslim lengkap dari awal sampai akhir. Itu perjuangan berat itu bisa menghasilkan seorang Muslim lengkap dengan sanat, ya, berbagai sanat, sanat peralihan sanat, ya. Matan ini, matan itu Ya yang sanat-sanatnya Berjilid-jilid Ilmu Itu tidak bisa Nah, didapatkan Diraih dengan bersantai-santai Nah, jadi para ulama itu Memang sudah Menghabiskan waktu yang panjang Mencurahkan Perjuangan yang besar Wadahu ila thalika Aydan ada ya. melikuidasi yang itu alam. Mereka eh, di samping itu juga ditambah lagi mereka tidak terputus dari yang namanya ta'allum dari namanya belajar tidak terputus. Ya. Kalau belajarnya terputus-putus, dua-dua ah, empat bulan terus berhenti, ya. dua bulan tiga bulan lanjut lagi ya baru jalan sebulan putus nah begitu nah di pondok misalkan eh, setengah tahun terus jalan sana kemari nyari ya pondok lagi belum jumpa satu dua bulan nyari dan cocok nah putus itu selama sebulan nah sekian waktu putus baru dapat lagi baru belajar Setahun, ya ada lagi kurang cocok, kurang cocok lagi, nyari lagi yang lain, putus lagi, nah. ya. Makanya talabul ilmiah seperti itu banyak tidak berhasil. Beda dengan orang yang duduk tekun di, mahan, di pondok bertahun-tahun belajar. Nah, ya sampai benar-benar berhasil Mustafid banyak fawaid dia dapatkan. Nah Wahid Baru mungkin setelah itu berpikir Jika ingin ee, Mendapatkan ilmu dari Guru yang lain Yang punya keahlian khusus di bidang yang lain Yang tidak dimiliki oleh gurunya, oleh syekhnya yang sekarang Nah Lohstab yang sekarang Dia ingin Mendapatkan ilmu dari guru yang lain Baru dia mendatangi yang lain Seperti itu Nah وقد ورد في بعض الاثار ان موسى سال ربه نعم اي عبادك اعلم datang pada sebagian athar wallahu a'lam ya. sebutkan pada sebagian athar bahawa Musa bertanya kepada Rabbnya siapakah hamba-Mu yang paling alim Allah menjawab pertanyaan itu alladhi la yasybi'u minal ilm alladhi la yasybi'u minal ilm yang paling alim adalah orang yang tidak pernah kenyang dari ilmu tidak pernah puas dari ilmu nah. kalau sedikit-sedikit puas sudah banyak ilmunya ini sudah nah dah pulang kampung nah Ya, nah, itu tidak akan bisa uh, meraih ilmu yang banyak. Nah, kalau cepat puas, nah. Jadi Allah Taala isbi'ul minal. Karena orang yang tidak pernah merasa puas dari ilmu dia akan terus mencari mencari terus menimba menimba menimba, menimba, menimba terus belajar belajar belajar, dia akan terus bertambah ilmunya terus bertambah terus bertambah ilmunya nah semakin banyak ilmunya semakin matang ilmunya nah samangkanah hada haluhu fa huwa alalim alladhi yastahiqu hada allafznal jalil maka barang siapa kadarnya ini dialah yang berhak gelar alim ya yang memang berhak menyandang gelar yang mulia ini sebagai alim nah ida huwa almuballigh li ta'ala karena dialah yang menyampaikan syariat Allah ta'ala Nah, Al-Mu'akkana Subhanahu wa Ta'ala dia menyampaikan syariat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. mengajarkannya kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga sampai ilmu itu kepada umat. Nah, Al-Qaim Lillahi Azzawajal Bilhujjah Ala Khalqihi Yang Menegakkan Hujjah Ya Atas hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah Untuk agama Allah Untuk syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Walau Kalla Kalamuhu Wa nadir Al-Ulima Ta'lifuh Syekh Walaupun kalamuhu meskipun ucapannya sedikit, ya, Wanadur jarang, jarang didengar dia berstatement atau ada atau tidak ada karya tulisnya. Bukan berarti, ya, dia bukan ahli nah bukan berarti dia bukan ahli nah mungkin kalau kalian memperhatikan riwayatnya Abu Hurairah radhiyallahu Ta'ala Anhu Riwayat hadisnya kan banyak sekali, ya termasuklah riwayatnya, bukanlah Khodri, ya. Dibandingkan riwayat hadisnya Abu Bakar As Siddiq dan Umar Ibn Khattab, ya kan? Hah? Jangan kalian katakan Abu Hurairah lebih alim daripada Abu Bakar As Siddiq, lebih alim daripada Umar Ibn Khattab. Nah. Ya. Abu Bakar as-Siddiq, Umar al-Mukhtar, adalah manusia terbaik, manusia paling mulia setelah deretan para Nabi dan Rasul. Ya. Dan ini Ijma, al-Sunnah oleh jamaah. Nah, meskipun kalau kita melihat E, Naam Membandingkan Kita mendapati riwayat-riwayat hadis dari mereka Tidak sebanding dengan Riwayat oleh Abu Hurairah Dan yang lainnya Nah, Barakallahu fikum Nah Nah e, di sini Asy-Syakk menyebutkan faedah yang penting, bahawa sikap terkelabui, ya, menyangka orang yang banyak berbicara, banyak berstatement, ya, itu dijadikan sebagai patokan telak ukur, barometern mengatakan dia alim, itu sebenarnya bukan hanya sekarang. Bukan sesuatu yang baru lahir sekarang persangkahan seperti itu, tetapi itu sudah sejak dulu. Nah, sudah ada persangkahan-persangkahan seperti itu. Oleh karena itu di sini Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali, ya, merasa perlu untuk menerangkan masalah ini. Nah, sehingga beliau dalam kitabnya, ya yang berjudul fadlu ilmi salaf ala ilmi khalaf fadlu ilmi salaf ala ilmi khalaf keutamaan ilmu salaf atas ilmu khalaf ilmu salaf ya dan ilmu orang-orang yang datang setelahnya orang belakangan beliau di sana menerangkan masalah ini dalam rangka untuk membantah orang yang terpengaruh ya terpedaya dengan banyaknya ucapan-ucapan statement-statement ya orang-orang belakangan kemudian dianggap oh itu lebih alim ya sampai kemudian disangka oh itu lebih alim daripada salaf nah Sehingga kemudian menjadikannya sebagai Mi'yar al-ilm Sebagai Ya tolak ukur Barometer untuk uh, Mengukur al-ilm Mi'yadil alim Sebagai barometer ataukan Tolak ukur untuk mengukur menilai seorang alim yaitu banyaknya Kalimat-kalimatnya statement-statementnya Ya Banyaknya penjelasan-penjelasannya berpanjang lebar Nah Al-Hafidh Ibn al Rajab Al-Hambali Rahimahullah berkata dalam kitabnya tersebut Fadlu Ilmi Salaf e, Fadlu Ilmi Salaf Ala Ilmi Al-Khalaf di sini dinukil nah, kita dengar keterangan beliau وَقَدُبْتُلِينَ بِجَهَلَةٍ مِنَ nas. sungguh kita diuji oleh orang-orang bodoh orang-orang jahil dari kalangan manusia يَعْتَقِدُونَ fi بَعْضِ Man tawass'a fil qawli al mutakhirin Annahu a'lamu mimman taqaddamah Orang-orang bodoh orang-orang jahil Yang beri'tikab, berkeyakinan Pada diri sebagian Orang-orang yang berpanjang lebar Kalau berbicara Kalau menjelaskan sesuatu Berpanjang lebar Ya Dari kalangan mutakhirin Orang-orang mutakhir Orang-orang belakangan Bahawa ya, Dia lebih alim daripada orang-orang terdahulu Karena melihat panjang lebarnya penjelasannya, kalau berbicara. Famine hummanya bunu maka diantara mereka orang, orang jahil itu ada yang menyangka fisaqsin pada diri seseorang annahu allahu mengkuli mantakodam minus sahabat yang membaadahum bahwa orang itu lebih alim daripada seluruh yang pernah ada dari kalangan sahabat. Dan generasi setelahnya dari kalam tabi'in Atba'ub tabi'in Dan a'imah Likath roti bayanihi ma'amakhalihi ma Hanya semata karena melihat Ya Banyaknya keterangan dia, penjelasan dia Dan banyaknya step Statement dia ya, Kemudian menyangka dia lebih alim Daripada seluruh yang telah lewat dari kalam sahabat Dan generasi setelahnya Uminum man yang kulu, huwa aalamu, mina fukhahil mashhurin al matbu'iyin di antara mereka orang jahil, orang bodoh itu ada yang mengatakan bahawa dia lebih alim daripada, ya, para fukhah ahli fiqh yang terkenal, yang punya pengikut. ثم ذكر al Thawri والليث والليث wal Layth wal Layth abn al Mubarak, kemudian abn Rajab al rahimahullah menyebutkan contoh ya, fukhah yang terkenal. نعم يأتيه الثو أصفيا من صعد الثوري الأوزاعي الليث ليث إنه سعد أب أب ابن المبارك نعم عبد الله بن المبارك نعم ثمودين وقال لن معناتاكن Kata Ibn Rajab. Fatinha ulai, kulla houm akallu kalaman mimmun jaa Karena mereka semua itu fukohay yang terkenal itu lebih sedikit ucapannya daripada orang-orang yang datang setelah mereka. Nah, hanya dengan timbangan itu, Kuda menyangka lebih alim daripada para fukohay yang terkenal. Itu. Wahada, eh, wahada tafsil dan ini yakni perincian ini tanak na'am ai hada at sebenarnya yang benar hadat at-takhdil wa hada ai tafdil ya dan ini yakni at-tafdil pengunggulan ini ya mengunggulkan orang mutakhir orang belakang daripada yang terdahulu salaf tanak qusun adzimun bis salafis salih ini adalah celaan ya, yang besar terhadap salafus salih ya wa isaatun wa isaatudhanni bim dan ini bentuk berburuk sangka terhadap salafus salih wa nisbatuhum ila al jahli wa qusuril ilm dan ini Artinya menisbahkan salafus soleh Kepada kejahilan ya? Dan kepada Kekurangan ilmu Bahawa oh, ternyata Datang orang-orang belakangan Yang jauh Lebih alim daripada mereka Nah Ini berarti salafus soleh kurang ilmu Banyak hal-hal yang mereka Tidak tahu Karena ternyata datang orang belakang Yang kemudian itu yang menangkannya panjang lebar Ya, dan tidak dibahas oleh Salafus Sunnah. Merti banyak sekali yang Salafus Sunnah tidak tahu. Yang tahu adalah orang yang datang belakangan yang kemudian menerangkannya panjang lebar. Wallahu a'lam walakul wataillabillahi. Kemudian Ibn Rajab al-Hambali al-Hafidh Ibn Rajab al-Hambali rahimahullah menyebutkan asar ibni Mas'ud. Asar ibni Mas'ud. Nah, Dan pada atar itu Ibn Asyud mengatakan Innakum fi zamanin Kafirun ulamauhu Walilun khutobauhu Sesungguhnya kalian Berada di suatu zaman Banyak ulamanya Sedikit ya Ahli pidatonya banyak ulamaknya sedikit ahli pidatonya. Wa sayati ba'dakum zamanun qalilul ulama'uhu kathirun khutabahu. Dan akan datang setelah kalian suatu zaman Ulamaknya sedikit ahli pidatonya banyak. Nah ha. ha. Buat sekarang ini kalau yang namanya ahli pidato sudah, nah, menjamur ahli ceramah, ahli pidato, ahli bicara, ahli retorika, nah, dan penggemarnya, Oh banyak, nah, kalau yang berbicara orang alim sedikit penggemarnya nah nah dari sisi retorika keahlian eh, retorikanya ya mungkin kalah tapi kalau yang pandai bicara apalagi kalau bikin tertawa hmm, sudah nah itu paling digemari sudah nah seperti siapa itu Siapa? maulana Hah? <laughs> nah, hah? Itu yang sudah meninggal juga itu. Jeffrey Jeffrey Bukhari, hah? Eh, dan yang semisal dengan itu, ah, dulu siapa? Uh, ulama se sejuta umat ya, hah? Zenu DMZ sudah, hah? Hah? yang seperti itu banyak. Dan itu yang digemari. Allah musta'an. Faman kathura fa wa qalla qawluhu fa huwa Jadi sebenarnya maka barang siapa yang banyak ilmunya kemudian sedikit bicaranya itulah yang terpuji. Wa kana bil 'aksi fa huwa madhmum. Ya barang siapa sebaliknya maka dia tercelah nah, justru karena sedikit ilmunya ingin tampil bicara sana sini. Nah, justru yang banyak ilmunya tawadhu. Merasa dirinya bodoh. Ya, merasa dirinya eh Kurang ilmu. Nah. Waraknya tinggi, berhati-hati. Khawatir salah ngomong, khawatir salah bicara. Kutubar hadiah. Barakah Allah Fikar. Nah, hal ini tentunya tidak menghalangi seorang alim, ya, untuk memberikan Faeda faeda ilmiah memberikan ya penjelasan penjelasan ilmiah. Nah di majlis majlis ilmu memberikan fatwa fatwa yang dikutukkan oleh umat. Nah barakah Allah. Nah, ini yang disinggung oleh Al-Hafidun Rajab Al-Hambali Rahimahullah Yang disinggung oleh beliau Orang-orang yang berpanjang lebar Jika membuat pembahasan Jelasan dalam masalah-masalah ilm Nah, ini sudah dinilai demikian Nah, di masanya Al-Hafidun Rajab Al-Hambali Nah, bagaimana kalau al Rajab al Rajab Al-Hambali Hidup di zaman kita sekarang ini Nah Kita syofir disini Fakaifalawru'a mutakallimi zamanina Al-ladhina takhathahum nasuh Ru'asa ulama' Bagaimana lagi jika dia melihat Ya Ya Orang-orang <coughs> yang ya, Ahli berbicara di zaman ini Yang dijadikan sebagai Tokoh-tokoh ulama' Ya oleh manusia. Nah, wahum innamaytakan lamun amma yasamu nahubifekhluqiyah. Padahal mereka itu hanya berbicara tentang hal-hal yang mereka istilahkan sebagai fikhl waqiyah, fiqhi waqiyah. Nah, ya, iaitu hasil yang dikumpulkan dari akhbar berita-berita ya, tentang fakta-fakta yang terjadi peristiwa-peristiwa yang terjadi ya di dunia ini. Naam, amma fi khusyara adapun fi fiqh pemahaman terhadap syariat ini yang diistilahkan oleh mereka wahwa mereka istilahkan itu fiqh tentang haid nifas Ya. Kemudian ee, ulama disindir. Ya, mereka itu pembahasannya seputar haid nifas. Nah. Nah, ini sindiran untuk menjatuhkan kedudukan ulama. Nah. Berikutnya kata beliau, "Wa man yamniy baghi ayyuma yadzadihi man yutlaqu alayhi lafdun 'alimin kabir lafdun 'alimin kabir asim." Ha di antara yang semestinya dijadikan sebagai barometer timbangan untuk membedakan ya untuk menilai siapa yang berhak disematkan badannya gelar alim yaitu Kabir As-Sin nah orang yang memang sudah tua usianya sudah lanjut wahada wa in lam yakun syarqan fi bulugi martabatil ulama nah Hal ini, meskipun ini bukan syarat Untuk mencapai Tingkatan ulama' Betul, bukan berarti syarat bahwa Nanti bisa digelar ulama' Kalau sudah tua, sudah 70 tahun 80 tahun ya? 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun Nah Bukan berarti kalau sudah tua seperti itu Baru boleh dikatakan ulama' Tidak berarti begitu kata Syekh tetapi illa anna fi hadzal zaman hanya saja di zaman kita sekarang ini yambaghi ay yuj'ala hadza ka semestinya ini dijadikan bagaikan syarat lima yatarattabu ala akhdi al ilmi 'anil shighar min al mafasilil kathirah Dikarenakan akibat mengambil ilmu Dari as Dari orang-orang yang masih muda usianya Ya Akibat Yang timbul adanya kerusakan-kerusakan Yang banyak Ini satu ya. Banyaknya kerusakan Yang terjadi dikarenakan Mengambil ilmu berguru dari orang-orang yang masih muda Nah dan disangka sudah alim. Wa dan juga li adam ikdurati kathirin minan nas al-yauma ala alimi min ghairihi. Yang kedua, dikarenakan pada masa kita sekarang ini ya, Ketidakmampuan banyak dari manusia dari kaum muslimin untuk membedakan siapa yang memang alim dan siapa yang tidak. Maka untuk menghindarkan semua itu ya. Seperti yang terjadi kekacauan Salah sangka Kemudian salah e, Mengambil rujukan Maka ya, Semestinya ini dijadikan sebagai salah Sehingga kita katakan nah, Lihat usianya. Nah Itu sudah 60 tahun Ya e, Nah Misalnya itu 50, 60, 70, 80 nah, Yang sudah tua Nah ini baru eh 20 tahun 30 tahun baru nah ya ini kata beliau walida oleh karena itu Kala Abdul, Abdullah bin Mas'ud nah, beliau kemudian ee, berdalil dengan atsar Abdullah bin Mas'ud nah atsar yang sahih dari Abdullah bin Mas'ud Mengatakan, 'La yezal nafsu bi khairin, ma ahdul ilma an akabirihim, wa an umanaihim, wa an ulamaihim. Jadi, jika mereka mengambil ilmu dari orang-orang Senantiasa manusia itu dalam kebaikan selama mereka mengambil ilmu dari orang-orang besar mereka. Dari orang-orang amanah mereka Dari ulama-ulama mereka Jika mereka mengambil ilmu Dari orang-orang muda mereka Dan dari orang-orang jelek mereka Halaku mereka akan binasa Ya Wa asnad al khatibul Baghdadi rahimahullah Fi kitabihi Nasihat ahli hadith Al-Khautib Al-Baghdadi menyebutkan sanatnya Dalam kitab Nasihat Ahli Hadith Bisanadihi dengan sanatnya Ila Ibn Qutaybah Sampai kepada Ibn Qutaybah Annahu an makna hadal asar Ibn Qutaybah ditanya tentang makna asar ini Faajabah bima maka Ibn Qutaybah Menjawab pertanyaan itu Nas ucapannya kata Ibn Qutaybah yuridu maksud Ibn Mas'ud dengan ucapannya itu La yazalun nasu dikhair manusia selanjasa dalam kebaikan makana ulama'uhum al-masyayikh selama ulama' mereka al-masyayikh al-masyayikh orang-orang berilmu yang sudah masyayikh yakni sudah tua ya? sudah suyuh sudah tua usianya wa lam yakun ulama'uhum al-ahdaq dan tidak menjadikan ulama mereka Dari kalangan Al-Ahdath Orang-orang yang baru ya, Masih muda nah, Usianya baru Masih muda Al-Ahdath Orang-orang nah, yang baru muncul nah, Usianya masih muda Kemudian Ibn Qutaybah rahimahullah menerangkan eh, na'am alasan tafsir ini dengan mengatakan di annasyaykh qad zalat anhu mut'atush-shababi wa hiddatuhu wa ajalatuhu wa sesungguhnya seorang syekh yang memang sudah tua sudah hilang darinya sudah pergi sudah sirna darinya mudatush shabab kesenangan pemuda Yang suka bersenang-senang ha ketajaman ya pemuda kelancangan pemuda wa ketergesa-gesaan pemuda wasafahu dan ke kebodohan pemuda yang e, tidak tidak panjang perhitungannya jika menghitung suatu pergara nah Nah, pemuda kan begitu. Nah, jiwa untuk bersenang-senangnya masih kuat, ya, masih tajam, ya, masih pelanjang, masih tergesa-gesa, ha, masih kurang perhitungan kan begitu. Nah, itu memang beda. Ya, usia ini pengaruh. Nah memang sudah usia itu tenang. Ah wastajshabat tajribata wal khibrata. Dia sudah memiliki tajribah, berbagai macam pengalaman. Dia sudah melewati usia muda masalahnya. Hah? Sudah melewati usia muda itu. Pengalamannya sudah banyak. Wal khibra pengetahuannya. Ya fala yalkhulu alayhi fi ilmihi asyubha maka tidak masuk atasnya, atasnya pada ilmunya syubhat tidak tercampuri oleh syubhat wala yaghlibu alayhi alhawa dan tidak dikuasai didominasi oleh hawa nafsu wala yamilu bihi at-tama'u dan tidak ya, memiliki kecenderungan kecendongan untuk rakus wa la yastazillu dan dia tidak digelincirkan oleh syaitan sebagaimana menggelincirkan ya, orang yang masih muda yang baru berkembang wa mas-sini wal waqari wa ma as-sini al waqaru wal jalalu wal haibatu Bersama dengan usia ya, Ikut padanya ketenangan ya, kemudian Dan ikut padanya wibawa Semakin Kanjut usianya semakin tenang Semakin berwibawa ya. Begitu Walhadath Walhadathu qat tadukhulu alai hadihil umur Al-Lati Uminat Al-Shaykh, faidah dakhlat alaihi afthah lak wa ahlak. Sedangkan orang yang masih muda, ya, mungkin saja perkara-perkara ini masuk menyusup terdapat pada dirinya. Yang hal itu aman dari seorang syekh sudah tidak ada pada seorang syekh. Nah, menimpa yang masih muda dan tidak menimpa yang sudah syekh. Syekh ini sudah melewati itu semua masa itu. Nah, maka jika ini masuk menyusup pada diri yang masih muda ini, kemudian dia berfatwa, maka dia pun binasa dan dia pun membinasakan. Nah, ah, kata syekh. Abdussalam bin Barjis rahimahullah wahwa kalamun jadirun bitamul ini ucapan Imam Qutaiba sangat pantas untuk direnungkan. Kemudian beliau mengatakan in kana ulama meskipun sebagian ulama yara anna ba'dal asaghir hunahum ahlal bila. Meskipun sebagian ulama berpandangan bahawa ya, al-asaghir yang dimaksud di sini golongan yang kecil yang dimaksud di sini adalah ahlul bidah. Nah, ya, ahlul bidah wal ahwa. Meskipun demikian, tetapi fa'inna sigar huna lafitul am akan tetapi kata Sighar, ya, orang-orang yang masih kecil pada ucapan Ibn Mas'ud di sini lafitnya umum. Yatana as-saghira lafdan was-saghira ma'nan. Lafaz umum ini meliputi yang memang secara lafaz dia kecil ya. Yaani memang usianya masih muda, masih kecil. Dan juga meliputi yang kecil secara ma'nawi. Ya karena dia dari kalangan ahlul Bidal ahwa meskipun sudah tua 70 tahun 80 tahun 90 tahun tapi dia muftadi maka dia dari kalangan asawir ha dia dari kalangan orang yang kecil orang yang rendah yang hina yang tidak pantas ditilik dan diambil ilmunya sama sekali nah jadi beliau berkesimpulan di sini dari ucapan Ibnu Sa'ud bahwa Ucapan masal mengatakan uh, kata sogir atau sogir orang yang masih kecil di sini masih muda di sini masuk di dalamnya uh, ini tadi makna yang masih muda usia yang diinginkan naan pembahasan sekarang secara lafadz dan masuk pula secara maknawi yakni ini ahlul bidahul ahwal meskipun usianya sudah tua tapi kalau dia muktiar maka secara maknawi dia kecil hina rendah naan Kemudian beliau mengatakan, falaha daya bagi tujuhu ila ahliul ilm kibar, واخذ العلم انهم ما داموا موجودين. Ya berdasarkan ini, ya semestinya sepantasnya untuk mengarah kepada ahliul ilm yang para ulama kibar, ulama senior, ulama besar, dan mengambil ilmu dari mereka selama mereka masih ada. Nah. Ya. Atau kita sekarang misalkan tinggal di negeri yang jauh dari ulama, nah dan belum memungkinkan rehlah tu di hadapan ulama kibah. Alhamdulillah pada masa sekarang dengan kemajuan teknologi kita bisa mendapatkan ya, audio audio mereka. Ya audio-audio, rekaman-rekaman ilmu mereka, itu kita kita geluti nah kita jadikan sebagai rujukan kita pendapat-pendapat mereka, istiha-istiat mereka fatwa-fatwa mereka, itu yang kita jadikan sebagai rujukan nah barakallahu fika Kalau pada masa kita sekarang ini, ya mereka deretannya seperti Sheikh Rabi' al-Marhuli, Firdaus Allah, ya Sheikh Salallu Haydan, Firdaus Allah, Sheikh Salafauzan, Abdul Munsyir Al-Abbad, nah Sheikh Abdul Aziz Al-Shaykh. Nah, ya. Syaikh Muhammad bin Hadi, Syaikh Al Bukhari. Nah, mana semasa dengan mereka? Dikenal sebagai kibarul zaman. Mudah mereka punya durus. Nah, punya pelajaran-pelajaran nah punya majelis-majelis nah, kata syekh di sini ammalau kana al-insanu fi baladin laisa fiha kabirun wa hunaka saghirun indahu min al-ilmi ma yuahhiluhu litadris adapun jika seseorang berada satu negeri tidak ada di situ ya alim besar alim senyaw di sana ada ya Orang yang punya ilmu tapi masih kecil, masih muda. Endahu minallain, dia memiliki ilmu. Talibul ilmu, penuntut ilmu. Mayu ahilululitadris, memiliki ilmu yang membuatnya ahli untuk mengajar. Yauahilululitatalakwil ilmi anhu, punya keahlian untuk mengambil ilmu darinya. Falabasahina idin lilhajam. Maka tidak mengapa. Ketika itu. Karena tuntutan hajat untuk kebutuhan untuk mendapatkan ilmu, ya belajar dari dia Karena tidak ada yang lain Kita mau belajar sama alim kabir senor, Tidak ada ya Sudah talibul ilmi yang punya keahlian Ini kita belajar darinya nah, Namun seperti dikatakan tadi Sambil kita ya, punya waktu-waktu untuk ya, Mendengarkan ya, eh, Durus Mendengarkan eh, Naam penjelasan-penjelasan fatwa-fatwa dari kibar ulama yang sampai kepada kita. Nah, lakinnal aiba kullal aib ay al ulama al kibar mawjudin mutawafirin fa yanshariful insanu anhum ila man duna hum. Akan tetapi merupakan aib ya. Sungguh itu aib. Jika ulama senior ulama kibar ada banyak, ya dan terbuka majelis untuk belajar sama mereka kemudian seseorang beralih dari mereka ke yang lebih rendah. Nah. Barakallohi fa. Dulu uh, kami teringat dulu ketika berguru di Darul Hadis Damaskus nah dari al-imam eh, ال mujaddid al-muhaddith Syekh Muqbil al-Hadi al-Wadi'i rahimahullah nah di saat itu kan sudah terbuka beberapa ma'had ma beberapa Eh, mereka ya. sih ilmi, yeah. Nah, di beberapa tempat yang merupakan cabang-cabang lah, mereka murid-murid eh, dari sholim. Nah, yeah. Nah, itu yang namanya orang menuntut ilmu itu kan banyak ajakan-ajakan eh, dan pengaruh-pengaruh. Nah, ayo kita ke sana. Di sana, masya Allah, dia kalau mengajar ilmu usul, ilmu ini, mantap Artinya kan kita harus meninggalkan Sayyid Muqbil ini kalau kita ke sana. Nah, di situ eh na'am eh sebagian senur kita. Nah. Ini kalau muridnya Sayyid Muqbil, nah itu selalu mengingatkan nasihat dalam nah, hal Selama Sayyid Muqbil masih hidup kita belajar dari Sayyid Kenapa kita cari selain Sayyid Muqbil? Lah mereka yang mengajar itu muridnya Sayyid Muqbil. Nah, Barakallahu. Ya, termasuk di antara yang sudah terbuka waktu itu ya ma'ahad ha, Abu Hasan. Naam, Al-Misri umm al-Ma'ribi. Ya. Dan kemudian dia menjadi mubtadi' ikhwani, saya ikhwani. Nah, termasuk Mahad yang sudah ada juga waktu itu di Ma'bar. Nah, Syaikh Muhammad dan Mulaqabil Imam di Ma'bari yang sekarang jadi mubtadi al Ikhwani. Barakah Fika Jadi memang beda, ya kematangan ilmu, ya ulama kibar, ulama senior, ya, memang matang, ya. Barakallahu fikr. Kemudian sekarang kita beralih. Eh Syekh di sini menyebutkan alamat yatamayazu biha ahlul ilmi nafi'. Naam, eh, tanda-tanda yang dengannya ahlul ilm yang memiliki ilmu yang bermanfaat. Ya. Yeah yang dengan diketahui mereka yang benar-benar ahlul ilm yang ilmunya bermanfaat. Alladzi nawarra syarbi fada'ilihim wa taskiyatihim. Memang telah datang syariat menerangkan keutamaan-keutamaan mereka dan merekomendasi mereka. Nah, sebagian tanda itu disebutkan oleh Ibn Rajab rahimahullah pada kitabnya telah disebutkan tadi Fadu <tongan>, al-ilm istalaq ala ilm al-khalaf. Nah, dan di sini Asy-Syaikh akan menyebutkan Menukil sebagian keterangan Al-Hafidh Ibn Rajad dengan sedikit uh, uh, naam, <coughs> perubahan nah, untuk memudahkan alamat yang pertama yang disebutkan innahum la yarauna li anfusihim halan wala maqaman Sesungguhnya mereka tidak melihat untuk diri mereka ya ke keadaan yang istimewaan ya dan kedudukan wayakrahuna biqulubihim at-tazkiyah walmadh dan mereka membenci pada kebencian yang ada pada kalbu mereka bukan dibuat-buat Bukan ditampak-tampakkan dengan lisan dan ucapan, tapi memang mereka itu benar-benar membencinya, ya, membenci yang namanya tasqiyah, ya, rekomendasi, walmedah dan yang namanya pujian. Kalau kalian pernah mendengar rekaman al Albani Rahimahullah disanjung ketika tidak menyampaikan mughabah oleh enam pembawa acaranya memuji beliau keilmuannya ingin mendengar mutiara mutiara ilmunya Syekh Al Arbani menangis, nah menangis kemudian berdoa. Nah, membaca dua yang dibaca oleh Abu Bakar Nah, ketika dipuji orang ya. begitu pula syekhuna mukbir rahimahullah Berkali-kali mendengar dari beliau mengatakan Saya ini cuma Tolimul ilmu Cuma penuntut ilmu nah. Sempat ada uh, Sebagian uh, Orang yang hadir di majlis Yang uh, Sifatnya uh, Seakan ingin uh, Mengadu domba Nah dia menyebutkan di hadapan Syekh Di majlis ini. Nah, oh, bahawa Syekh Al-Bani menyebut kamu di uh, salah satu kitabnya. Nah, saya akan arahnya bahawa itu kritikan dari Syekh Al-Bani kepada Sheikh Mubin. Nah, wah oh, kata Sheikh Mubin saya ini dibanding syekh al-Albani cuma talibul ilm nah cuma penuntut ilmu biasa nah dan Syekh mukbil itu intullah bi syekh al-Albani dari termasuk muridnya syekh al-Albani nah yang Syekh Al-Bani pernah Syekh Al-Bani Rahimahullah Riwayat Syekhun Abdul Al-Bukhari Syekh Al-Bani pernah ditanya Kami mendengar Ya Syekh bahawa kamu Akan Berkunjung ke Yaman Untuk mengunjungi Semukbib Nah kata Syekh Al-Bani tidak ya, Tidak pernah ada rencana itu Kemudian Syekh Lalwi nanyakan bagaimana Syekh Mubbir Kemudian diceritakan tentang dakwahnya di Yaman Sunnah Jadi hidup berkembang dakwah Salafia diperbaharui di sana Syekh Mubbir Kemudian dipuji oleh Syekh Lalwani Ni'mat talibukana kana Wa ni'mat syekhu huwa Dari Syekh Lalwani Ni'mat talibukana Dia adalah Murid sebaik-baik murid dulu, sebaik-baik murid yang aku ajari. Wanita mas Sheikh Huwa dan dia sebaik-baik Sheikh sekarang ini. Nah, ya. Bersama dengan itu Sheikh Mukbir sendiri, ya, kalau menyebut dirinya saya cuma tolak budaya ini. Nah, ya. Dan memuji-muji orang mula Sheikh Albanis, Sheikh Nubas, Sheikh Nohaimin dan yang lainnya. Anak baru-baru ini mendengar rekaman Syekh Muhammad bin Hadi al-Madkhali Hafizahullah Akan menyampaikan muha'adrah Kemudian Yang membawakan acara memuji beliau Ya, Beliau adalah alamah al Faqih Puji Langsung diputus oleh Syekh Muhammad bin Hadi langsung diberi nasihat semuanya. Nasihat jangan memuji-muji. Nah, saya tidak suka. <laughs> nah, langsung keluar dalil-dalilnya, baik, baik syairnya Nah, ini yang diajar ini yang diajarkan kepada saya oleh masyayikh saya. Nah, dan ini saya, ini ya. Bukan dibuat-buat. Nah, kemudian beliau membantah Ibrahim Ar-Ruhaili. Naam. Sudah menyimpang. Naam. Ibrahim Ar-Ruhaili uh, menuduh Syekh Muhammad bin Hadi sebagai orang yang gila, gila sanjungan, gila pujian. Karena dengan dengan uh, hujjah uh, Ibrahim Ar-Ruhaili bahwa di internet itu banyak sekali sanjungan-sanjungan, pujian-pujian tentang Syekh Muhammad bin Hadi, dan dia suka. Aidah dibantah di situ sekali lagi syaikh Saya itu tidak mengerti internet, tidak pernah buka internet. Mana tahu saya apa yang ditulis di internet internet itu kata syaikh mubinadi. Adapun kalau yang memang dihadap, yang didapati langsung seperti itu sekarang buktinya yang di majelis itu langsung diluruskan, langsung. Jangan, jangan lakukan seperti ini. Saya tidak suka. Nah. Para nah, jadi ulama itu diantara tandanya mereka benci dengan hanbu mereka, dengan hati mereka benci namanya rekomendasi. Yang namanya pujian. Wala yakabbaruna ala ahad dan mereka tidak menyombongkan diri atas seseorang. Wa ahlul ilmi nafi'i kullu mazdadu fil ilmi izdadu tawadu'an lillah. و خشية وانكسارا وذللا. Ya, dan ahli ilmu yang setiap kali bertambah ilmu mereka, ya, bertambah tawadunya kepada Allah dan rasa takutnya kepada Allah dan semakin merasa eh, lemah, merasa rendah tidak punya apa apa. Nah, ya. Wa min alamatihim antara tanda ciri mereka juga ya ciri yang lain al-harabu min ad berlari menghindar menjauh dari dunia wa aula ma yahrabuna anhu minha ar-riyasati was-syuhraatu wal-madh dan ya eh, nah Wa'ula, wa'ula mayharbuna anhu, wa'ula mayharbuna anhu, dan yang pertama kali mereka menjauh, ya berlari menghindar sejauhnya sejauh darinya, yaitu ariyah sah, yang namanya kepemimpinan. Wah itu yang paling pertama mereka berlari menjauhinya, ya kepemimpinan kekuasaan. Wasyuhroqemashkuran, walmadh ujian nah, ini kekuasaan kepemimpinan kemasyhuran dan pujian ini yang pertama kali mereka ya, menjauh darinya fattaba'udu an zalika walijtihadu fi mujanabatihi min alamatil -il <tabaudu an thalika> jika kemudian terhasilkan salah satu dari hal-hal tersebut yakni ada kemudian diantara mereka yang dapat kepemimpinan, dapat kemasyhuran, terkenal, ya, atau dapat sanjungan, pujian, ya, yang banyak. Minzalikasdin waktiarin tanpa mereka cari, tanpa mereka maksudkan, tanpa mereka cita-citakan, tanpa mereka pilih hal itu. Karena adalah khawfin syadidin min akibatih. Adalah mereka dalam keadaan sangat takut akibat dari itu. Wa khasu akan يكون مكرا واستدراجا dan mereka takut Bahawa ternyata itu adalah makar terhadap diri mereka dan itu adalah istidraj ya hukuman yang diundur yang ditunda yang justru akan membinasakan mereka di akhir perjalanan hidupnya takut mereka sebagaimana Imam Ahmad rahimahullah sebagaimana halnya Imam Ahmad rahimahullah ya khafu dhalika ala nafsihi 'inda ishtihar ismihi wa bu'di sebagaimana halnya Imam Ahmad Sangat takut atas dirinya, mengkhawatirkan dirinya. Ketika mulai masyhur, mulai terkenal, dan sudah mulai mendunia namanya sebagai Imam Sunnah, ya, dan kepahlawanannya, kehebatannya, sudah mulai mendunia namanya, lima mahan mulai takut, takut dia, ya. ya, mengkhawatirkan dirinya. Nah, jadi bukannya melonjak-lonjak, bangga. Ah dipamer ke sana sini disebar sana sini. Nah, ini rekomendasi dari Syekh Bulan terhadap saya. Ini rekomendasi Syekh Bulan terhadap saya. Ya, nah, saya hafal ini, hafal itu. Nah, bukan ciri-ciri Audam. -ciri, ciri yang lainnya. An yang lainnya. Wamin alamatih. Annahum la yadau al ilm. Mereka ulama itu tidak mengklaim diri mereka sebagai orang-orang yang berilm. Wallayaf khuruna ala ahd. Mereka mereka tidak membahkan, membanggakan diri, ya, atas seseorang. Wallayan sibuna kairom ilal jah dan tidak menisbahkan orang lain kepada jahil. Nah, tadi kami nukilkan bagaimana syaikh bil, ya, disinggung. Naam Pada saat uh, uh, Disinggung uh, bersama dengan namanya Syekh al Bani Boleh beratakan Inna ma ana Tolibul ilm Saya Semua Tolibul ilm Nah, Jangan dibandingkan dengan Syekh Halal Bani nah, Itu Tidak ada Naam Kecuali kata Syekh, Illa man kharaf Sunnah wa ahlaha. Ya. Kecuali orang yang memang menyelisihi Sunnah dan menyelisihi ahli Sunnah, maka ini, fa innahum yatakan lamuna maka ahlul ilm akan berbicara tegas, ya, tentang dia. Gadabanillah, marah karena Allah. Lagudabillin nafs bukan marah karena dirinya. Walakasdan ya. lidifatihalaahehd bukan juga untuk dengan maksud mengangkat dirinya atas seseorang. Tidak seperti, ya, kasusnya Yahya Hajiuri. Nah, di masa-masa fitnah yang menggoncangkan dan memburukkan banyak orang itu, nah, dari awal muncul fitnah, nah. As-Syeikh uh, Imam Ahli Jarwad Ta'adil Di zaman ini As-Syeikh Rabia Sudah mengatakan Khududun nafsiyah Itu Hanya kepentingan Pribadi Nah Kepentingan pribadi Nah sampai kemudian Yahal hajuri Ya Subhanallah diangkat-angkat disanjung, nah menyanjung dirinya, ya dan juga ditiup oleh murid-muridnya, nah sampai jadi imam musafar lain segala, nah, ya sampai istighothah kepadanya, nah sudah habis-habisan sudah, dan ulama semuanya disikat direndahkan, nah dia pun menjadi haddadi Ya dengan e, nama gurunya ekstrimnya itu. Nah, ya. Terkait dengan awannya terkait dengan kepentingan pribadi Marahnya karena kepentingan pribadi bukan karena Allah. Nah, ternyata padanya terdapat sekian, ya, kesesatan. Yang kemudian terbongkar. Nah, menjadi muftadi allah haddadi seperti kata Syaikh Rabi'. Nah, beda kan dengan ulama? Ya, contoh bagaimana kita tahu tawadunya? Ya, Syekh Rabi', Syaikh Al Bayid, ya. Tapi kalau melihat orang menyimpang, Menyelisih Sunnah dan As Sunnah paling depan. Walaya khawfu lau mata dan tidak takut siapapun yang mencela, tidak peduli. Nah, di masa itu tadi Syekh Rabi sudah berbicara, Khodutun Nafsiah sudah membantah dan menyalahkan. Ya. Tahzir-tahzir yang dilakukan oleh Yahya Al-Hajuri Sampai pada kemudian Ya, Syekh Ubaid Mentahzir dia Terdepan mentahzirnya Nah, mentahzir Yahya Al-Hajuri Dan sudah ditahzir Nah, menyimpang Dan tidak boleh lagi belajar Dan harus meninggalkan damaj Nah, karena menyelesihi Sunnah dan Ahlus Sunnah Nah. Ya, meskipun di waktu itu bangkit ya Muhammad Al-Imam Abdul Aziz Al-Huraiy. Ya. Eh Abdullah al damari Naam. Dan yang bersamanya menandatangani bersama bantahan terhadap Syekh Ubayy. Nah, Syabat tidak berdiri nah. Sampai kemudian juga terdengar Tahdir Syahur Rabi bahawa Al-Hajur itu haddadi Nah Meskipun Syahyaman Tadi sebab kita dengar Berusaha membela Berusaha ini Termasuk kodiah yang sekarang Ya Al-Iman Dengan wafiqah kufriahnya itu Nah, janjian damai dengan uh, Rafidah ya, Hawatha Kufiyun Nah Terdepan yang membantah Menasihati dan membantah Syekh Rabi, Syekh Ubaid Syekh Abdul al -Bukhari. Bahkan Syekh Ubaid Dengan nas ujabannya Mubtadi adal ikhwani Nah Ya Rabbi menuntut Al-Iman Falyakshagodobar Rahman Falyakshagodobar Rahman Wajib baginya taubat, hendaknya dia takut Murka Allah rahman Dengan perbuatannya itu Nah Sampai-sampai sekarang belum ada taubatnya. taubat Masaya khiyaman Kita berusaha membela Nah Bela, membela Sampai kemudian Lanjang berbicara tentang syubhat. Nah. Nah. Mereka, ya, maksudnya sunnah, singa-singanya sunnah, tidak peduli, tidak peduli. Nah. Kalau menyelisihi sunnah, halus sunnah sudah dinasehati, ya, sudah tahapan-tahapan, ya, ditempuh dan tidak bisa ya dan membahayakan dakwah salafiyah Ahlussunnah membuat kerusakan kan ditahzir. Ghadaban lillah, marah karena Allah, bukan terkait dengan pribadi. Nah. Jadi, nah, kemudian menjadi menjadi jelas belakangan ini. Nah, pada saat Masyaikh Istilahnya masyai wasiyah itu Naam Menentang jihad Justru ulema Ahlus sunnah dari Memlaka Arabi Arab Soalnya berturut-turut fatwanya keluar Syekh Salah Al-Luhaydan, Syabdul Musa'ibah, Syabdul Aziz -Az Al-Syeikh -Az ha? Syekh Salah Al-Fawzan so, Semua berfatwa jihad bahkan datang asifatul ah, sifatul hazm menyapu yaman Mu'abbaz Nah, akhirnya Ahlus sunnah berjihad Nah, masayak yang menentang jihad, kemana mereka? Sekian ikhwanuna sudah gugur, semoga mereka menjadi syuhada Diterima sebagai syahid. Nah, semoga kemenangan disegerakan. Walasalamulikmal. Nah, ini para kalauf itu. Jadi pentingnya kita mengenal ulama yang sesungguhnya. Nah. Syekh Ubayd itu sekarang sudah 70, 70-an tahun lebih. Syekh Rabi sudah 80-an tahun lebih. Eh, para masyai ini ya eh, kejar-kejaran umurnya. Sama Syekh Shalal Fauzan, Syekh Abdullah Aziz -Az Al-Sheikh, ya. Syekh Shaluhaidan, ini sudah sederetan dari itu umurnya. Gibar nah, memang mereka yang kita bicarakan tadi dari segi usia sudah. Nah Asli nah, kematangan ilm, kekokohan ilm teruji, ya ke eh, naam kemantapan fatwa, ya menangani kasus permasalahan dakwah, ya dalam skala yang sifatnya skala internasional, nah teruji, nah teruji. Mereka lah memang ulama yang sungguhnya Barakallahu fikum rujukan kita Nah Wa juga alam, Yang lainnya Min alamatihim ayam juga Tanda ciri mereka Annahum yusi'una dhonna Bi anfusihim Anda tadi ingat sesuatu bersama lain itu Syekhun Abdul al-Bukhari bercerita Ya Menulis sebuah buku Kemudian di situ beliau ya ada bagian yang disebut nama Syekh Robi. Beliau di situ menggelari Syekh Robi sebagai imam. Nah, Syekh Robi minta dihapus. Enggak boleh. Enggak boleh. Syekh Abdul Bugari mengatakan ya, karena beliau yang tidak mau ya, padahal saya meyakini demikian beliau imam Ahlussunnah ini. Tapi beliau tidak mau, tidak boleh sudah. Nah, sehingga saya berkeyakinan seperti itu. Nah. Udang enggak meyakini begitu, tapi ini. Ya. Ya, udang ensongnya seperti itu. Barakallahu fikum. Bukan mau mencari-cari nama kedudukan lah. mereka tidak suka yang seperti itu. Mereka khawatir atas diri mereka. Ya. Nah. Kita lanjut ummi alamati di antara tanda ciri mereka annahum yusunu ad-dhanna bi mereka berburuk sangka dengan diri mereka ya, ya. wa yuhsinun ad-dhanna biman salafa minal dan memperba memperbaiki memperbagus uddan persangkaan mereka dengan salaf kaum salaf eh, dari ulama yang terdahulu wa na'am و يقرون بقلوبهم أنفسهم بفضل من سلف عليهم. Dan mereka menetapkan mengikrar dalam kalbu mereka, hati mereka dan dalam jiwa mereka keutamaan yang dimiliki oleh ulama salaf yang mendahului mereka atas diri mereka jauh lebih utama daripada diri mereka. ويعجزهم عن بلوغ مراتبهم dan mereka menganggap diri mereka tidak akan mampu untuk mencapai tingkatan derajat ya ulama salaf yang mendahului mereka wal usul ilahi dan sampai kepada tingkatan mereka au muqarabatiha atau bahkan mendekati tingkatan ulama salaf mereka merasa di mereka tidak akan mampu wa kana ibnu al mubarak abdul badr al mubarak rahimahullah ida dzakara akhlaq man salafah jika beliau menyebut akhlak ya, ulama salaf yang mendahulinya yunsidu beliau membaca beliau mengucapkan la ta'arrudanna bizikrina bizikrana lizikrihim laisa sahihu idza masyakal muq'adi jangan coba-coba ya, memuji kami di samping penyebutan nama-nama mereka jangan Ya, kalau sudah dipuji, di, di, di disanjung nama-nama mereka, kalau masalah kita ini jangan disebut-sebut sudah. Nah, ya bukan bukan makornnya sudah dibandingkan yang mereka. Leis syahihu idham syakat mukat. Nah, tidak sama antara yang sehat jika dia berjalan dengan orang yang lumpuh. Ya, tidak sama dengan orang yang sehat. Kalau berjalan dia berjalan jauh, sudah menempuh jalan. Mengarungi jalan yang jauh, sementara orang yang lumpuh ketinggalan di belakang. Nah, jangan samakan kita dengan ulama salaf. Tak bisa kita mengejar mereka. Kegiatan keutamaannya, ilmunya, amalannya. Nah, jangan. Nah, padahal Abdul Aziz Al-Barak, Ma'ruf ma ya, biografinya. Nah alim muhaddis ha fakih eh uh, na'am beliau beliau yang membiayai murid-muridnya ha beliau yang membiayai murid-muridnya na'am yahujju aman ha setiap tahun berhaji kaya beliau kaya nah berjihad setiap kali berjihad terjun ber berperang nah nah ya ini Abdul Rahman Sekalung orang dimiliki tapi ini beliau kalau sudah berbicara tentang uh, ulama yang mendahului dari kalangan Ansar menganggap dirinya tidak ada apa apa-apanya Nah, kata Syekh setelah memaparkan ciri-ciri tersebut. Ya, moga-moga dengan tanda-tanda yang disebutkan ini ya, hmm. eh, orang umum ya bisa membedakan siapa yang memang berhak untuk menyandang gelar ulama dan siapa yang tidak. Barakallahu fiikum. Sebentar lagi masuk waktu asar. Ya. Nah, seperti kita persiapan dulu salat asar insyaallah. Nah. Mata asar lanjut ya. Begitu. Nah, masih lanjut nanti Setelah salat asar insyaallah. Nah, setelah dulu. Tafadhol. Gracias, señor.